decât printr-o dăruire exclusivă, să căutăm la tine cu tot sufletul, ca să scăpăm de împărțire și înstrăinare, căci mintea, când privește spre un lucru creat, nu poate să se facă neîmpărțită, să aibă lucrarea ei cea simplă și unică, și cade din harul Dumnezeiesc, care o face simplă, fără de început și necircumscrisă. De aceea este în afară de tine, unul e născut, cel care ești ascuns și mai presus de orice înțelegere. încât trăim permanent o sfufișire de untrică. Aleluia, slavăție Doamne, Iisus Hristoase! Unule născut, te iubim și te rugăm, dăruiește ne nehotărnicia, transcendența, trecerea dincolo de lumea creată, ca să ne găsim împlinirea în lumea necreată. Să trăim în nesfârșirea ta divină, ca sem Că ne-ai dat asemănarea cu tine, că am primit energiile tale cele necreate, că s-a antipărit în noi chipul tău, cel mai presus de fire, ca să trăim bucuria de nehotărnicie, de simplitate, de unitate întru tine, așa cum te-ai rugat Tatălui Ceresc ca să fim una, tu întru el, și noi întru tine, ca o frumusețe negrăită, vino în mintea noastră luminată și cu tine împreunată, Cel care adun toate, să ne dai asemănarea cea binecuvântată. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, unule născut, te iubim și te rugăm, fă din mintea noastră icoana ta.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 ca semn că ai sădit în noi lucrarea cuvântului tău, ca o sămânță care trebuie să se reîntoarcă la tine și să ne primești în lumina iubirii tale, Dumnezeiești.